а в нас і дві сотні не набереться. Крім того, ординці вал і рів перекопу стережуть зараз пильніше, ніж у жовтні. Чи не краще було б батьку пройтися узбережжям і дати татарським улусам доброго прочухана? «Мой так», – замислився Сірко, – «слушна думка. А ти, Богданку, ось що скажи». Чи не можна хитрістю взяти перекоп? Зараз не знаю, батьку, здвигнув плечима юнак. Напевне, багато чого нового з'явилося у фортеці, що в пастку потрапимо. Не хочу брати гріха на душу. Але якщо ми добряче поколошкаємо улуси, то хан зрозуміє, що без нього ми і бах чи сарай рознесемо і, можливо, в похід не вибереться. Поміркувавши, Сірко ствердно кивнув і, пришпоривши коня, помчав до боярина Косагова та мурзи Атукая. Татарські улуси були розгромлені вщент. Калмики не шкодували нікого, ні старих, ні жінок, ні дітей. Козаки намагалися захистити людей, але калмики пригрозили повернути назад, і запорожцям довелося відступитися. Та не встигли козаки відійти у степ, як раптом задвихтіла земля, і вивідачі сповістили про наближення татарської орди. Це, напевне, Карачбей суне, а якщо так, то з ним не менше тисячі набереться, прикусив губу Богдан, який намагався триматися біля сірка. Відходити треба, батьку, і якнайшвидше. Козаки надали ходи і спробували прорватися до коланчака, але орда невблаганно наздоганяла сміливців. «Що ж, синку?» Приймаємо бій, звернувся Кошовий до Богдана. Не страшно хлопче. Ні, батьку, я своє малим відбоявся, хитнув головою Краченко. А тільки, коли дозволиш, свою думку хотів би висловити. Що ж кажи, згодився Сірку, воїн ти добрий, дурниці не верстимеш. А порада моя така, неквапливо мовив юнак. Січа тут не допоможе, тільки людей втратимо краще засідка. Ось як по полю розкидаємо, щоб передні лави збити, а потім їх вогнем із шанців, а вже тих, хто драпака даватиме, доженемо легко, хай он калмики в засідці почекають, щоб швидко накрити. «Молодець, синку!» – аж розцвів Кошовий. «Ій, Богу, молодець! Не дарма за тебе ці бузовіри так чіплялися. Тепер розумію». «Та не ображайся, Богданку!» – він лагідно скуйовдив хлопцеві чуба. «Я ж хвалю тебе, козаче, хіба не зрозумів?» «Я й сам про таке думав, щоб засідку влаштувати». А ти вже й обміркував, далеко підеш, Богдане. Богда, ще побачу тебе гетьманом. За наказом сірка січовики почали швидко вкопуватися в землю, готуючи шанці, а калмики відвели коней за пагорб, щоб накрити останні ворожі лави. Незважаючи на близьку небезпеку, всі працювали спокійно та злагоджено, ретельно перевіряли рушниці, шикували стрілецькі лави. «Богдане!» – зачув раптом Крайченко Семенів голос і невдоволено обернувся. Цей хлопець дедалі більше його дратував. Здавалося, Семен ніяк не міг усвідомити, де він живе, що, як і навіщо робить. Щодня скаржився на недовірливі погляди козаків, неповагу, погані порядки. Мимоволі Богданові спадало на думку, що захищав його Семен на тій козацькій судовій раді швидше заради себе самого. Адже за Богдановою полетіла б і його голова. Пригадувалися розповіді малих друзів по яничарському корпусу, коли вони ще могли вільно спілкуватися, і не розкидала їх доля по різних ортах. Що й запобігли ви Семенко, і боягуз, і перед Чорбаджі плазує. Але він єдиний, хто до мене побитого у підвалі навідувався, ризикуючи бути жорстоко покараним, заспокоював себе в такі хвилини Богдан. На жаль, він не міг знати, що робив це Семен з наказу самого Яничара Аги. «Чи ти оглух, Богдане?» Смикнув Семен, Крайченко за рукав, І той, отямившись, повернув голову. «Вигляд, товариш мав».